Prolog. Hrubá silnice se v kraji drolí do příkopu. Tráva prorůstá štěrken, přes kameny nadskakují kola dětského kočáru. Levá noha jí před chvílí sjela po kluském štěrku. Kotník tupě bolí. Zřejmě si natáhla šlachu, snaží se na chodidlo nepřenášet plnou váhu. Už několik hodin jdou pomalu, jen se plouží skočáry těsně u sebe, čas od času se podpírají, střídají se v tlačení. Na cestu už dlouho není pořádně vidět. Jen chvílemi k ním dosáhne světlo z baterek nebo reflektorů nákladních aut, ale to se ještě těsněji přitisknou, zrychlý krok a kabátem přehozeným přes kočár zavali děti. Nedokáže přesně odhadnout, jak dlouho už jdou. by jejich cesta trvala věky. Přitom se ještě ani nerozednilo, takže to nemůže být víc než několik hodin. Je unavená a její společnice také. Má zkusit zastavit se a odpočinout si? Několikrát procházeli kolem lidí sedících na zemi nebo na kufru, se kterým se vláčeli. Několikrát také viděli, jak k takovým přiběhl mladík a rozbil jim hlavu pažbou pušky. Měla strach se zastavit i přes bolest v stříslech a v levé noze se nutila k dalším krokům. Dívka vedle ní šeptala o žízní. Gerta nic neřekla. Měla vodu schovanou pro sebe a pro dítě. Nemohla nabízet, když nevěděla, co jí ještě čeká. I ona měla žízeň, ale mlčela a dál se sunula krok za krokem. Bůh ví kam. Bůh. Tomu přestala důvěřovat už dávno. Dřív se k němu modlila. Prosila jej, aby jí pomohl, aby něco udělal. Cokoliv, co změní její život. Pak pochopila, že Bůh to za ně neudělá. Ale už bylo pozdě. Od té doby se nemodlila a na Boha už nemyslela. Chtěla si vystačit sama, dokonce i ve chvíli, jako je tato. Bůh totiž neví, kam ji teď ženou. To ví jen ti zuřiví hejsci a nakonec možná ani oni ne. Taková nedozrálá děcka dusila se vstekem. Jejich hlasy k ní doléhaly a zase se ztrácely v křiku lidí před ní. Několikrát je zahledla na korbách projíždějících aut. Se vstyčenými zbraněmi připomínaly hlavu medúzy se spletitými vlasy z hadů. Nasupená, rozlícená medúza. Vražednice se zlověstnou ožralou hubou z prosté lůzy. Podívej se na ně a zemřeš z kameníš, nebo tě zastřelí. Nenáviděla je, ale to bylo všechno, co mohla. Jen nenávidět. A hlavně to nedat na jevo, chtěla-li přežít. Šla pokorně vedle své průvodkyně a mlčela. Noc se svažovala k šedavému ránu a kolem ní se táhl průvod tichých, unavených lidí. Jejich kroky šustat zimních kabátů a polohlasem pronášená slova přerušoval jen křik hlídačů, nářky zraněných a čas od času výstřely. Pokolikáté už nebyla Gerta sto spočítat.